4. Тереска спробувала зорієнтуватися і визначити джерело млосної тривоги. Перше, що зробила для подолання цього стану, підтягнула до ніг наплечник і добула звідти пляшечку з водою. Озирнулася. Спека стала жирною і липкою, мов лікувальна багнюка. Що ближче робилося до вечора, то більше тіні нагадували отвори продерті в золотій фользі. Вони сиділи на краєчку бордюра, на тій самій площадці з панорамою на Львів, де й починався спільний в'юк. Трохи далі на траві під кущем валявся скоцюблений буба. Побачивши, що з бубою все гаразд у плані присутності, тересці відлягло. Поки нею ковзало, вона свято вірила, що бідулаху й справді засмоктало в невідоме. Тереска лигнула теплої води, мовчки запропонувала Антонові. Той відмовився. Барига курив, ховаючи лукаву посмішку між пальців з недопалком. Пашіла теплом рівна земля. Тереска лягла на траву і підперла голову руками. Її відпустило, і на душі стало страшно приємно. Легеням зробилося легко-легко, наче з грудей злетів корсет. Тереска пальцем відтягнула майку і подула собі на зіпрілі циці. Прохолодно, приємно. Очі здавалися відпочилими і повними сил, як два келішки з росою. Зір зробився до болю гострим, світ кришився від надміру деталей. Гостро, дуже гостро. «Ну, і як тобі мої дзеркала?» – запитав Антон, не відводячи погляду від цілющого вечірнього сонця. Ще кілька хвилин, і жарке світило сховається за деревами. Вечоріло. «Маєш щось від них для мене?» Тереска струсила головою. Запитували, очевидно, у неї. На силу розтуливши рота, вона випірнула з солодких вод мовчання. Скашлянула. А, а Ти про двійників своїх говориш?» Відірвала очі від сонечка, якого щойно вистежила своїм суперзором, і подивилася на Антона. Про тих, з якими говорила, покликовзала. Так, так, про них, ріднесеньких. Ну, відверто кажучи, паскудні. А що, злі? Чи трохи нормальні все-таки якісь? Тереска байдуже знизала плечима. Антон, хоч і пробував приховати інтерес до двійників, напружився. Ні, не злі, тільки страшенно надуті, сказала Тереска. Зазнайкуваті про Ноон якийсь чесали, про крапочки, про математику. А-а-а, Антон удав, що йому то по цимбалах. Дізнавшися, що в інших положеннях він не такий ідеальний, як собі уявляв, його вже не цікавило, що то за ноон. Тереска зчитувала це з нього, як із книжки. Вона підмітила, як тріпотять Антонові ніздрі. І потай посміхнулася. Пальчики несвідомо вовтузились із зав'язками на сумці, сплетеними не так, як завжди. Очі підмічали на порядок більше, і це було по новому. Напинання екрана або фокусування діапроектора ось на що це подібно. Очі ловили вовтузіння кожної рисочки на Антоновій шкірі таке ж розбірливе і закономірне, як рух мурах коло мурашника. Смикнувся Буба, застогнав і сіпнувся вдруге. Схотів перевернутися на інший бік, натомість сів і очманіло розглядівся довкола. Він скидався на осліпленого пророка невдаху. Буба щось прохрипів і простягнув руку в їх керунку. Мовчки Тереска запропонувала плящину з водою. Буба жестом показав, що мова не про те, і потягнувся до Антонового недопалка. Затягнувшись кілька разів, він зітхнув із полегшенням. У повній тиші Буба спробував повернути недопалок Антону, але той махнув. Можеш добивати. Поки Буба пожадливо смоктав дим, Антон відкинув голову до заходу і насолоджувався промінням. Тереска зауважила, що він дивився на сонце зовсім не кліпаючи. Антону, як плазматикові з досвідом, сонце більше не разило. Значить, недаремно кажуть, що плазма перетворює людські очі на орлині. Інакше звідки в неї по життю короткозорого крота взявся той гострий погляд, що виколював деталі, мов, дорогоцінні камінці. «То чому я так їздила?» – спитала вона. Буба підняв голову, мов би на слух визначав, звідки йде звук. Його очі нагадували риб'ячі. «Ніхто цього не відає», – сказав Антон, зажурений і задивлений. «Це загадка». «Архе – це холодний вогонь. Ти це відчула, пра?» «Зазвичай кажуть так. Коли закрапуєшся, ти губеш нитку розповіді. А читати починаєш із того місця, яке першим покажеться на очі. Не сподобалося? Шукаєш далі». «Ви зрозуміли?» Він покосився на Бубу, що з відкритим ротом у цілковитій нерухомості витрщався на Антона. Тереска кивнула, хоча думала зовсім про своє. «Якщо ви виділи, як виглядає плазма, то можемо погомоніти про Архевісім, – продовжив Антон і знову зміряв поглядом нерухомого Бубу. Тереска наморщилася. Котресь із твоїх дзеркал вже цим займалося. Ну он, блін, крапочки. Такий завал, що здохнути. Даремно час гаяти. Певне тупенька я. Антон задумався і посмикав борідку. Йому хотілося виправити враження від дзеркал. Йому хотілося... А вона відчувала це – відновити в Тересці перше враження приємного і незазнайкового молодика, якому є що розказати. «Ну гаразд, ти давай усе по волі, по реченню нам розкажи», – піддалася Тереска, – «так, щоб я зрозуміла». Антон, ще поскубавши свою рослинність, розпочав із такого.